enia mobile radio Oh I love loud I never love old never love someone like this all i no in my sight you create us have us in here for you we remain to love we remain to love you as in Shumën e parë, ne fillon të flisëni për underground dhe artistët underground në përgjësi, sot keme marrë një shembul special. Sot fillon fleta e parë, historisë të shumë artistëve që do shta janë në heçti, por që duhet të dëgjonë. Dhe s'kishtë të fillon të ndryshë, do fillon të me një shkryptar underground. Me Amedeo Baci, është Amede... një shkryptar që ne të dyja e njëmë të parnairi i libri, që u shvillua këtë nëntarë të palati kongreseve. Uh, po, edhe duhet të themi pak eksperiense personale po. që këshem ne me Amedeo në dhe Panajirin Ishte faktisht uh, në bëri për shtypje në ata mori njërësish, uh, Amedeo Edhe përsi në një moshë shumë të re, kështë e uh, triptiku dhe ishte libri parë që a inëzirte Librat, të më thonë triptik? Po, librat e parë që a inëzirte Edhe faktisht shumë djeva pak fajtore pas pëtës që i kam bërë se pse pritët ka i zhvonë që ju të fillonit të shkruanit edhe për gjithë ati ishte faktisht nështë atani eksperienca jetësori që kështë e kaluar rindimote që të shkruante edhe të përsilte më shumë emociona nështë atani a i ka gjithë tër vetën që për këto për botën letrare është frumëzohet më shumë së që dhe forme tjetër profesioni edhe doam të mbëj me dje që fakt tjetër sh... pjesa shë triptik ku jam adeusit është triptik që i kushtojt të A ti, i kushtojt uh, biografisë të ti Kemi të gjuar që shë... A i trego me detaj, do më sanë po, gjithë jetën e ti Edhe, është faktishtë uh, mund të kenë shkretur dhe shumë shkrymtartë të tjerë një librë ose maksimum edhe dhe du librë autobiografik por në Shqipëri është heraj parë dhe është një risi që vjen një triptik nga një romancier si a Mateo Ameteo do e ka theksuar dhe në intervistë që ne do të ndjekim që për her të parë në Shqipëri dalin tre libra uh, ku asnjë moment të jetës nuk humbet, përshkruhen me detaje me, me... Po mund të themi që është kapitu, një kapitull, mund të themë edhe ala që ta themi se janë një vazhdimësi njëra tjetrës. Ky është triptiku, fillon libri i parë, libri i dytë, libri i tretë, madje edhe Amendeo na zbuloi the faktin që uh, së shpejti vjen një triptik tjetër, domethënë 6 libra pra, që i pronda një viti. Po, mo duket shumë ambici, sepse ne kemi parë dhe vet kur kemi shkruar që do një punë vërtet e madhe. Un them që detajet dhe karakteristika që i përkushtoi Ka Amadeo si shkrimtar, ne do t'i ndiejmë gjatë intervistës. Un them mos të flasim më për këtë. Un do të pies. them ne diçka si se, si lexues e librave të Amadeo, më ka bër përsyje fakti që çdo gjë është shumë deskriptive, shumë e përshkruar çdo detaj, madje edhe emrat janë kur e kemi pyetur ai ka thënë fakti që janë emra real, emra personazhe, si të ndihesh e ti që dikush ndoshta Si për mirë, si për keq, të shpreh imrin tënd pas 20 viteve, 30 viteve që ti të shohsh veten në një libër, kur ajo ngjarje ose ajo histori për ty ndoshta është zbehur, është fshehur, ë edhe ti do ta harosh. Unë poojë të nuk don të diesha mirë, nuk jam në pjesën <laughs> e personazheve, personazheve që, po ai mirë, që tua të tregoj jetën time në një libër. Bën tiesha në një far mënyrë të keq. Ai ka treguar se për këtë pjesë ndihet pak keq po sepse në ta përmë se... të ti nuk i ka përqyrë këj fakt. Moë për vete nuk e disë. Ndo shtë atë më duke interesantë të të isha përfshirë në një librë. Nëj, se kjo është zide personale. Ndjekim um, intervjistë të mama okay, Deo Baci. Oke, së përmë lëmë të flasë. Mi më brëma, unë jam mama Deo Baci, një shkrimtariri në letra Shqipe, visot me krimtarin time, me një trilogi romaneske, në të silat përshkruhen në ndjejat e dëshuris ndjejnja e dhimjes, e misis është dëshuria për njerëzit është gjithashtu dhimja që ndjejnë shkrimtari nëse në gjarjet të tila e, erotike në jetën e tia, po të personajhve të tia nuk marrin u dhe në duhur por që me kalimin e kohës bëhen pjesë e ndërgjegjes e ti dhe e, në një aspekt apo në një tjetër gjenë pasurime në ti duke u, u letrarizua duke u hedhur në një vepër të plot letrare e cila e, e, fidemisht dhe nëmyr graduale kërkon të dëpërtoj tek zemrat njëzore duke dhenë mesajet e qarta për idetë, për vlerat të cilat të ndahen me lezutit e tia dhe e, kriojnë atë impact apo të lidhje që e shosheron shkrimtarën gjithmonë në u në u dhe në tia Një risin në realitetin e prose shqip, një triptik autobiografik. Çfarë ju ka shtyr më tepër që ju ta botoni? Duash motiv i kryesor, e ka qen dëshira për të qen i vlefshëm për shoqërinë shqiptare, me eksperiencën timëjesore, një eksperiencë e cila gjithë jo gjithmonë ka qen fatlumtur, jo gjithmonë ka qen si thua shoroz, jo gjithmonë ka qen e e lehtë për tu bërë si përvojë e lehtësore. Unë kam kërkuar që me këtë përvoj jetësore, që tashma është eletralizuar, të jemë në dobi të njerëzë, me qëllim që njerëzit në etapat të saktuarat të jetës e tyre, të shikojnë se si autori e ka përbaluar një qështje malore të jetës e ti, qëllet janë zidhjet që ka bërë autori, të ndaj vlerat dhe mesajet kryesore që e për Romani, duke dashur të përfitoj sa më shumë nga jetëa ime, Por në të njëjtën kohë, edhe duke mbajtur një qëndrim ëh se si ai mund ta kishte bërë zinën e tij në një etapë të caktuar jetësore. Ëh, eksperjenca juaj ka qenë shumë e gjatë jetësore. Ju keni jetuar në dy epoka të ndryshme, le ta them kështu. Pjesën para viteve 90 dhe sot. Ëh, eksperjenca juaj si shkrimtar e keni filluar vonë. Si e keni gjetur ju vetën si shkrimtar? Mund të na tregoni pak për këtë pjesë? mund mund të mendohet, mund të mendohet si kur um, rasia është um, si të ushë mërkuvia, mërkuvia e fatit, që ndjek, por ndërë thua e që pra paksaj rasie ka diçka që do mos doshmëriqë do në do në jetë. Sepse herë të vonë, edhe pse jetë a ecen me ritme të vrushme, në shikojnë që ndra tona, idealit tona, projekte tona për të arsmen, në një etapë të saktuar jetësore, marën zidhje, qofë sepse dykush interferon në jetën të tjetrë, çoftë edhe pse bëhet si tuaf një, një vetëanalizme vetveten dhe njeriu gjen forca, gjen motive dhe nga i moment ai thotë po, un do do bëj diçka të dobishme për veten dhe për njerëzit, që praktika ime jesore të u vihet në shërbim të këtyre njerëzve dhe të shërbej sa të mundem që me me këtë përvojë un të jem pranë njerëzve ti ndihmoj ata dhe të kërkojë gjithë një që e, e, njërësit të shkojnë drejtë rrugës parimi dhe të vyrtytit. Do doja të dia nëse në kohën të sosme cilën nga problemet të, apo të qështje socialit duhet të shkruet që ka nevojt të dëgjohet. Që pikës parit duhet të gjohen ata persone të këtë cilët eksiston një vëndet i malë, nuk po themi talent i malë, po një vëndet shumë i malë, për të treguar diçka të rëndësishme në historitë e tyre personale. E pikërisht radiojuaj mund ta bëj më smirit sepse atje ku ku, ku jetojnë, aty ku zhvillojnë aktivitetin pikërisht këta persona, është shumë vështirë të shkohet dhe e, e besoj se kjo kjo në periudhë do të thënë është diçka vërtet humane dhe diçka festnike, diçka shumë e bukur sepse krijon besimin tek tek tek persona që janë të padukshëm, pra bën gati gati një një jetë latente, që e, vërtet kanë ka dikush, do të thënë që u merka edhe me ne, u merka edhe me fatet tona dhe kërkon të afishoj vlerat tona dhe unë mendoj se kjo është vërtet diçka diçka mahshtore që po bëni kam një mori temash tek triptiku juaj. Mendoni se keni keni thërë ju ndonjë tabu duke trajtuar një temë të caktuar dhe cila mendoni që është pyetja më enigmatike ose më misterioze që mund të ketë një lexues? Natyrisht, natyrisht një lexues, domosht një lexues i zellshëm është gjithmonë në kërkim të, të, të temave pikante, pra jo në kërkim të thuash të temave që uh, janë përgjithsisht të njohur apo temave që përsëriten pa vasi se sësili prinesh mundot të japë si tuash të bëj një përshkrim apo një, një rëfim si pas stilës dhe, dhe mënyrës të ti, por gjithës si temat pikante që praqesin interese e, të vërteta, të gjalla, intensive për lëzusin, janë gjithmonë objekts i lëzuzve të zeshëm të sile të kërkojnë risi nëto në romane. Pra kërkojnë të gjejnë gjithmonë gjërat e reja, dhe un pikërisht ia munduar të kuroj këtë an të romanit, të të të, të, të shikoj pikërisht ato anë të cilat ndoshta deri dje në shoqërinë tonë kanë qenë e, tabu, por që libri me mënyrën e konceptimit dhe të interpretimit e, i i çan, i thyen këto tabu, dhe ashtu më tepër që ngjarjet janë të përjetuar edhe vetë nga nga nga nga Si tu është nga e, disa priktyre personajëve që i përbëjnë në retin tim të afort apo edhe atë misor, atëherë këtu kemi pasur edhe disa e, konfrontime, ndonë se natyrishtë jota asaj për masë që tu është, por e, e, e, kemi pasur edhe idhnime, dhe më tha njëzit janë edhe idhnuar në i farë mënyrët. Në eh? në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n jan edhe hatërmbetur, kanë krijuar edhe këçardhje, kanë krijuar edhe si thuohesh, janë kanë edhe revoltuar, por aman nëse do ta shkruash një vepër të tillë me sinqeritet, do ta shkruash me transparencë, me dashuri, jo për të jo për ta si thuohet, për ta poqhtruar dikën, jo për ta nxjerrë në në në në dritën e tij më errët, por e, për të thënë që shiko, ti me këto anë jemi të mirët, dhe me qëje, sepse dhonë si personash kërësor, i kam këta, kam edhanën ti më të mirë, kam edhanën ti më të keqë, kam edhe pike në fort, po kam edhe pike të doplat më të mirët, atë herë e ti shiko, ti e pjesë kësaj shoqërie. Dhe ne do të jemi shumë më të besueshëm përballë lexuesve, në shofse neve japim autoportretin ose portretin e personazheve në një mënyrë realiste, që kjo të jetë vërtet e besueshme dhe të përgjigjet të sa më shumë reale, se kjo ka qenë. Por kjo jo gjithmonë ka krijuar situash mirëkuptime, sepse ka pasur as diskordanca, ka pasur edhe opinione të ndryshme dhe ndoshta me një pjesë tjetër sot edhe kësaj dite domethan jemi në pozita diçi të ftohtë pikërisht për, për për një rëfim të sinqertë që un kam bër. Stënjëri nga ne ka një Koncept të ti për dashurin, ka, atë konceptin e vetë, për një romancier, për dikështë shkruar në romancë, cëtë të thotë të duash? Për mëndimin tim dashurija është një nga ndjetë më sublime, ndofta, ndofta ndjeja më sublime, dhe më, për dashurin këndohë dhe shkruar shumë. Edhe në boshtin e romaneve të mija ka qenë pikrisht dëshuria tema kryesorë, si tu është boshti kryesorë i këtile romaneve. Por dëshuria në romanet e mija është e tilë që si pas mendimi tim e ka originin pikrisht e, ndofta në, në rrymen romantizmit, e si la erdi me njëher pas klasicizmit si një form që syen të regullat e ngurta, që besonte në kultin e ndjenjës, besonte në kultin e asaj bukurie hyjnore, në kultin e, e e një shpirti të pastër dhe të, të mrekullueshëm. Dhe si thuajse kanë natyrën e romancave dickensiane apo të natyrës së romanëve që shkruan Jane Austen me me kenari dhe paradgjkim. Cilat janë fjalët tuaja të fundit për ta përmbyllur këtë bisedë të, të këndshme për publikun që do na dëgjojnë në Radio Love? Mesazhi i im në radhën e parë që i drejtohet dëgjuesve të radios suaj të, të re por që me synimet e saj ambicioze synon të afrohet me të drejtë është në radhën e parë të, par të qendrojn pranë librit, ta duan librin, të jenë miq të pandar të librit dhe para se ta mbyll ndërvisën time, desha që ju falenderoj me gjithë zemër për mundësinë dhe aksesin që më kryuat për mes valve të radios tuaj, të të them mendimet e mija, të shprehem në lidhe me krymë të arinë time, por në të njëtën kohë edhe t'ju oroj shumë barësi në punën tuaj, sepse jeni dy vajza të më rekudushme që sa po keni feduar karierën tuaj dhe e bëni me shumë pasion, unë e di udhën historisë tuaj, pasi kam lezuar me shumë dëshirë edhe librin tuaj të parë, radiolovë, e di që i përmbajnë shumë projekteve tuaja dhe pasioneve tuaja të thella dhe unë dëshiroj që ky pasioni i mall dhe këto ëndrra të bukura që keni për radion dhe projektet që keni në fushën e letërsisë të realizohen më së miri, të gjeni vetveten dhe të të të, të merrni kënaqësi dhe emocione të pafundme shpirtërore. Ky është edhe urimi im dhe ju uroj mbarësi dhe ju falenderoj edhe për ftesën. What do we like and nothing else?